Тупцяє до виходу. Софійка, виплутуючись із ширми, крадеться у слід. У сінцях той надягає шапку і весело бурмоче. «Цілий Вишнопіль дізнається про гордія Кулаківського!» «Тепер усі в мене отут!» – показує великого кулака і регоче. «В кулаці у Кулаківського! О!» Відчиняє важкі різьблені двері і «О, жах!» Ступає на засніжений, аж тріскучий від морозу поріг. Чом не здогадалася, що тут зима? Убралась би тепліше. А так рипає по снігу в кімнатних капцях. Перехожі подекуди здивовано озираються. Ет, навчитися б ще ставати невидимою. Це було маленьке провінційне містечко, більше подібне до села. Невже Софійчин Вишнопіль? Двоповерхові будиночки – Магазинчики, присипані снігом фонтани, а вдалині за солом'яними стріхами поблискує ріка. Нині це місце зветься холерним яром. Від річки хм, її теж холера з'їла. Зостався наразі маленький засипаний сміттям струмок. Далі йти вже не зможе. Зверзла. Навіть не шукаючи схованки, процокотіла мало не самими зубами. І ларок... «Що з тобою? Ти вся гориш!» Тітонька Сніжана війнула парфумами з дверців шафи і легкою рукою, такою приємно прохолодною, мацала софічене чоло. «Боже, долоні як жабенята, наче з полюса! Ледве тебе знайшли! Аж тут, у шафі, напівживу!» Розділ десятий. День відчинених дверей. Яка там школа, лежала обмотана шаликом і напояна сніжаними чаями та мікстурами. Боліло горло, розколювалась голова, але серце співало, мама не сердилась, з усіх сил догоджала хворі. Навіть Ростик перестав бути таким великим паном, як стало відколи він з'явився на світ. Годині о десятій, коли Софійка знову провалилась у важкий сон, подзвонили в двері. Це баба Валя. Сьогодні на диво привітна. Прийшла позичити цибулі на вітамінні котлети своєму Фантикові. На котові іменини вона, мабуть, торта зі свічками пектиме. Щойно баба Валя пішла, коли знову дзвінок. За дверима – Валентин. Він мав падати мамі до ніг, але впав у крісло. Тільки ви маєте на неї вплив. Благаю, вмовте мою Сніжану викинути з голови те ідіотське, е, та на і не відміняти весілля. Я куплю їх таких тисячу, тільки хай не розбиває мого серця. Мама розчулилась і заплакала, та, на жаль, сестричка була невлаганною. Хіба мама не пробувала її переконати? Ха, Сніжана як уб'є собі в голову. Все одно вже не засне. Софійка загорнулася у ковдру і вийшла з кімнати. «Мамо, мені снилося, що тато покинув маленького хлопчика, одружується з іншою, а синові він не хоче дати грошей на цирк. Мовляв, у нього немає. Уявляєш, і він тепер не піде з цирк». «Софійку, то був тільки сон. Мама рушила до Валентина. Ходімте до кухні». За кавою договоримо. Так-так, тобто ні, дякую, я пішов. Так-так, наснилося. До побачення. Ошелешений Валентин позадкував до виходу. І марно його вмовляли зостатися на каву. Згодом повернулася з роботи Сніжана. Довідалась про Софіччене здоров'я, виклала перед нею цілу гору мандаринів та пляшечок з ліками. Винувато рушила до мами. «Знаєш, я все-таки вирішила дошити сукню. Праці твоїй шкода. Не вийде з весіллям, бо дай продаму. Гроші повернемо». Та й гарна ж сукня виходить. За куняти Софійка не встигла. У двері постукали. «Не квартира, а вокзал». Це був Сашко, схвильований і захеканий. Виявляється, Годину тому до нього підійшов якийсь тип, заявив, що бачить у хлопців клепку і хватку,